Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom încheia vorbirea despre taina pocăinței sau a spovedaniei. De aceea vom relua în sinteză ideile cele mai importante. Taina pocăinței este taina în care Dumnezeu iartă prin duhovnic păcatele creștinilor, care se căiesc sincer și se mărturisesc înaintea preotului. Ea a fost instituită de Domnul nostru Iisus Hristos, pentru curățirea sufletelor de păcate, pentru ca oamenii să-și poată redobândi sănătatea spirituală și, odată cu aceasta, comuniunea cu Dumnezeu. Mântuitorul însuși, în timpul activității sale pământești, a iertat păcatele și a dăruit această putere și sfinților apostoli și urmașilor lor, care sunt episcopii și preoții. Aceasta s-a întâmplat după învierea sa din morți, când a suflat asupra sfinților apostoli și le-a zis, Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele le vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute. Spovedania o poate săvârși numai episcopul sau preot. Creștinii se spovedesc de obicei la preot. Iar preotul primește harul preoției de la episcop, care atunci când constată vrednicia, experiența, înțelepciunea și capacitatea necesară, îi dă prin hirotesie preotului și darul de duhovnic. Astfel, preotul poate să mărturisească credincioșii și să le dea iertarea păcatelor în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Unică din cioși fac o mare problemă din găsirea unui duhovnic, pentru că, în general, îi acuză pe preoți de păcate. Am arătat, însă, că harul Dumnezeu lucrează chiar și când preotul are păcate. Și aceasta pentru că harul Dumnezeu lucrează cu iubire pentru mântuirea oamenilor. Iar, în privința găsirii duhovnicului, să amintim. Ce spunea părintele Epifanie Teodoropolos? Oare toți sfinții mare bisericii au avut duhovnici sfinți? Nu, ceea ce au avut a fost sfânta smerenie și sfânta ascultare. De aceea s-au sfințit. De taina pocăinței se pot folosi, adică pot să se spovedească numai creștinii ortodoxi. Spovedania poate fi făcută ori de câte ori creștinul simte nevoia, dar în mod obișnuit în cele patru posturi sau măcar o dată sau de două ori pe an. Spovedania se face în biserică, în fața icoanei mântuitorului. Pentru ca o spovedanie să fie bine făcută și să aibă ca urmare iertarea păcatelor, creștinul trebuie să vină cu multă părere de rău, pentru fără de legile săvârșite și să-și spună fără sfială toate păcatele. Dar aceasta nu e suficient. El trebuie să aibă și hotărârea fermă, că de acum înainte va urâ păcatele și nu le va mai face, dar va face numai voia lui Dumnezeu pe care o va împlini. La spovedanie, mărturisindu-ne, nu trebuie să ne dezvinovățim, căutând îndreptățire, să nu ascundem păcatele, să nu înșirăm lucruri lipsite de importanță, să nu pălăvrăgim, ci să spunem pe scurt și precis despre păcatele noastre. Nu trebuie să vorbim despre păcatele altora, nu trebuie să ne lăudăm cu faptele noastre bune, pentru că la spovedanie mergem să ne plângem păcatele, și să primim iertare. La terminarea mărturisirii, care trebuie făcută cu multă smerenie, creștinii cer canon. Canonul nu e o pedeapsă. El este necesar pentru vindecarea de păcate. Apoi, preotul duhovnic dă dezlegarea de păcate de la Hristos. Se iartă. Acele păcate care au fost mărturisite, iar cele nemărturisite sau ascunse, se îndoiesc, adică se dublează aducând o sândă. Să luăm aminte, frați creștini, la marele dar al spovedaniei, din care, prin mărturisirea smerită a păcatelor noastre, căpătăm iertarea și împăcarea cu Dumnezeu, și devenim capabili, curați fiind, de primirea Harului lui Dumnezeu, din care ne vin toate cele de folos vieții de aici și de câștigarea împărăției veșnice. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!